TÉRIDŐ A TUDOMÁNYVILÁGA KOSÚT RÁDIÓBAN Alig értek véget a harcok az első világháború frontjain, amikor 1918. november 18-án Kár Renner vezette osztrák államtanács, bejelentette igényét Magyarország nyugati részére. Ez azért tűnt igazán visszásnak, mert egy vesztes hatalom tartott igényt egy vele szoros szövetségben lévő másik állam területére. Az osztrák államtanács ugyan hangsúlyozta, hogy a területeket nem fegyverrel akarja megszerezni, hanem Wilson amerikai elnök által megkérdetett nemzeti rendelkezés alapján, de mindez nem változtatott azon a tényen, hogy egy olyan területre jelentették be igényüket, amely a történelem folyamán sor tartozott hozzájuk. Magyarország vezetése, Tisza István miniszterelnökkel az élén nem akart belépni az első világháborúba. Ezt csak osztrák nyomásra tették. Mindez nem számított. A győztes nagyhatalmak csak saját érdekeiket nézték, és ha ezek egybeestek az osztrák érdekekkel, nagyvonalúan kielégítették azokat. A téridő mai adásában Nyugat-Magyarország első világháború utáni sorsáról beszélgetünk Botlik József történésszel. Annak járunk utána Magyarország mérvesztett területet saját szövetségesével szemben is. Köszöntöm Önöket, Hatos Gyula vagyok. A magyar közvéleményt legfájóbban talán Nyugat-Magyarország elcsatolása érintette, hiszen egy olyan országgal szemben vesztettünk területet, ami szövetségesünk volt. Volt-e ennek előzménye korábban, ennek a területigének, amit Ausztria benyújtott? Természetesen volt, 1906-ban József Patry nevű újságíró, publicista, közíró megfogalmazta, hogy tulajdonképpen, hát így négy nyugat-magyarországi megye, amelyiknek a lakosságának az egy része német ajkú volt, tehát kb. a ahogy a négy nyugat-magyarországi megyét mondok ez. Pozsonyra gondolt, Mosonra, Sopronra és Vas megyére, és tulajdonképpen, hogy ezt Ausztria megkapná, és cserébe Magyarországi lehetne Bosznia-Hercegovina, mi tudjuk, hogy igencsak egy puskaporos hordog volt már akkor is. Mikor merült fel az osztrák politikában, hogy ők területet fognak követelni Magyarországtól? Már 1918. november 14-én az osztrák államtonács fölveti, hogy tulajdonképpen ez a négy említett megye, azt igényli, területileg igényli. Tehát eh, elsősorban azért, hogy Bécs élelőellátására, élelmiszerellátására igény a nyugat-magyarországi területeket, és tulajdonképpen ez az a korszak, amikor megalakul ezekben a napokban, a hetekben Német-Ausztria, mert Ausztria úgy indul, hogy Dajcs ösztereik, Német-Ausztria, és ebbe az első osztrák államnyilatkozatba meg a többi dokumentumban, meg a nemzetgyűlésnek az állásfoglalására benne van az anslusz. Majd a Szent Zsertbeni béke 1919. szeptember 10-én ezt majd megtiltja. Tehát majd megtiltja, de az anslusz már ott van 918. novemberében. Kicsit beszéljünk erről az Ansluszról. Hitler nem egy új gondolatot vetett föl annak idején. Teljesen nem so, Az egyetemen szoktam volt mondani a hogy diák, a 19. A. második felében ugye a német egységet két mond. van egy kis német egység, mert egy nagy német egység elképzelés, ugye csak itt most vázatosan. És tulajdonképpen a nagy német egységet nem sikerült Bizmárkéknak megvalósítani, tehát Németországnak porosz vezetéssel, hanem a kis német egység jön létre, ami azt jelenti, hogy Ausztria nélkül. És tulajdonképpen ezt majd Adolf Hitler, 938, március 11-13-án az anslusszal valósítja meg a nagy német egységet. Tehát ez ilyen történelemnek a pikantériája, hogy így mondom. De azért menjünk vissza most 18-ba, tehát már ott fölmerült az osztrák-német egyesülés gondolata. Ez hogyan nem valósult meg? Ezt elsősorban a Párizsi békekonferencia akadályozza meg. Tehát megtiltja az anslusz Ausztriának, amikor aztán 1919-ben elismeri. Hiszen Forralbarban, Tirolba Népszavazás van, ahol a lakosság 90%-a Bajorországhoz akar csatlakozni. Tudnék, nincs Ausztria, mikortól van Ausztria. 1867-től létezik Ausztria mint egyfajta módon, mint egy állam alakulat. Az ország magyar monarchia keverébe korábban, a hasburg főhercegség van, Habsburg Birodalomban, Habsburg Monarchia van. Tehát nincs Ausztria. 1867-ben Jön létre, és ekkor ez az 1867-es Magyarország határ, ami aztán majd megváltozik, mert először békenkonferencián szó sem volt arról, hogy Ausztria területet kap Nyugat-Magyarországról, a területi követelések ellenére. Kicsit még beszéljünk erről a Németországhoz való csatlakozásról, amikor az Anschluss gondolata 18-ban felmerül. Miért gondolkodnak az osztrákok abban, hogy Németországhoz csatlakoznak? Bangerman eszmék, tehát a nagy német eszmék, hogy egy államba lenni. Tehát ezért. Tehát mert nincs osztrák tudatuk, tudja mikortól van osztrák tudat, nemzeti tudat a mai Ausztriába? Az 1970-es-80-as évektől mondja a lakosság többsége a kutatásokban, hogy ő osztrák. Hát korábban mindenki németnek vallották magukat, az egységes német nemzet részének. Az, hogy osztrák, az azt jelenti annak idején, mikor ezer évvel ezelőtt említik Ausztriát, ez a birodalomnak a keleti területei, öszterejk, ez a birodalom keleti pereme, örgófság, stb. Tehát onnan jön, tehát nincs külön osztrák tudat, hanem nagyon erős a tartományi tudat. Na ugye a Haszburgornak van Tiroliága, bajor Bajorága, hiszen Ferenc József az unokatestvérét, Ciszit is onnan hozza, a Bajor Habsburgából, ugye? Tehát ők tulajdonképpen olyan erős a tartományi tudat, hogy ők nem Ausztriába gondolkodnak. Tehát ez egy nagyon érdekes az osztrák történetírás, hogy tulajdonképpen ők Haszburg császárok történetét tanulják. Tehát Ausztria története tulajdonképpen a császárok története. Tehát nincs olyan történet, mint például a magyarságnak. Tehát nekünk ezért nem csak a királyok története a magyarság története, ugye, hanem sok minden más, egyéb. Tehát náluk ezek nagyon érdekes kérdésként vetődnek föl, és az osztrák nemzetudomány az, az úgy a 70-es, 80 Alakultunk a lakosságtosság, azt mondja, hogy jó osztrák. Ha mai Ausztriát nézzük, ugye akkor gyakorlatilag az a Hasburgok örökös tartományaiból alakult ki. Persze. Tehát még ez sem egy külön állam alakulat volt, hanem... Karintia, Stájerország, Tirol, Foralberg, Felső-Ausztria, alsó ausztria tehát ezek egy örökös tartományok nagyon erős tartományi tudattal. 18-ban vagyunk, magukat az Ausztriában élők németnek tartják, és így merül föl a politikusaikban, hogy ők Nyugat-Magyarországra igény tartanak, mondván, hogy ott döntően német ajkú van. Tehát erre alapozzák az igényeiket, ugye, ha jól értem? Igen, ez körülbelül a Pozsony, Moson, Sopron és Vasvár megye, sőt, az igény az még, Zalavár megye egy ilyen 1400 km része, tehát kb. 16000 km területi igénye van magyarországgal szemben az Ausztriának, aztán itt Pozsony nagyon hamar kiesik, mert ugye ezt a cseh-szlovák légiós a csapatok a Kárai Mihály kormánya jó voltából, hogy vételül hagyja pozsont. de aztán ott a pozsonyi magyarok meg a németek föl is lázottnak a csehszlovák uralom ellen, és ott csortűz van, többe. jó néhányan meghalnak, megsebesülnek, stb. Tehát ott ellenállnak, tehát van egy spontán ellenállás Pozsonyban. Tehát arról hamar lemondanak, Na most 919-ben jön elő egy újság, hogy Firburgenland, mert a Pozsony megye Pressburg németül, Wieselburg ugye Moson megye, akkor Eizenburg ugye Vas megye, és akkor Ödenburg pedig Sopronvár vármegye. és tulajdonképpen a Burg szóból képzelik azt, hogy Firburgenland, tehát innen jön ez a fogalom, aztán miután Pozsonyról le kell mondani Ausztriának, ezért megmarad a Drájburgenland, és ez lerövidül, aztán 19 végére, őszére burgerlandra. Nagyon érdekes, tehát ez soha nem volt ilyen közjog. Fogalom. Soha nem volt ilyen tájegység. Tehát maguk a németek úgy hívták ezekben a négy vármegyékben úgy hívták magukat, hogyha vár tájról beszéltek, hogy West Ungárt. Ez így van benne még a korrebeli forrásokban is. Még az osztrák forrásokban is így van. Hogy West Ungárt. Szó sincs Tehát a hivatalos iratokban végig Nyugat-Magyarország Nyugat-magyarország West Ungárt, igen, az szerepel. Mikortól van az a fogalom, hogy Burgerland hivatalosan? Hivatalosan, aztán majd 1922. január 1 Napja. Tehát már itt a soproni népszavazás utáni időszak, amikor ugye sopront visszakapjuk meg a nyolc települést, és akkor, akkor hivatalos. Ők a követeléseiket gyakorlatilag vége a vízoni nemzetiségi elvekre alapozzák? Nem el. a lenetességem, a önrendelkezési jogra. Ugye amit aztán a Párizsi békekonferencia megcsúfolt, mert tulajdonképpen a Párizsi békekonferencia ala alapfilozófiája a népek önrendelkezési joga. Ez mindenkire vonatkozott, kivéve a magyarságot, ami azt jelenti, hogy a békekonferencián. Románia, a Csehszlovák és a Délszáv királyság követelésére 919. januárjában megtiltották a magyaroknak, hogy népszavazással döntsenek, hát hatalmas magyarlakta területekről. Ugye, és itt ez, ez összefügg a hadsereg leszelésére, mi mindenképpen kell beszélnünk, mert egyébként nem érthető az nyugat-magyarországi kérdés sem. Károlyék pacifista politikát folytattak már 18 október végétől, november elejétől fogva. Ők azt gondolták, hogy ha gyakorolnak, az az Antant felé és leszerelik a hadsereget, akkor ezt majd pozitív dologként beszámítják nekik. Hát nem így történt. Milyen sors jutott a magyar hadseregnek 18-ban? A Magyarországi Nemzetiségi lapok különösen a románok, a Magyarországi sajtó, tehát a királyi Magyarország uh -huh. is sajtó, Nyíltan beszélt a román területi követelésekről, a csehszlovák területi követelésekről, a délszláv követelésekről, sőt aztán Ausztria is ugye bejön ebbe a képbe. Tudták, hogy milyenek. Hát az első világháború kezdetén kitörések, amikor Románia semleges lesz, ugye majd aztán csinál a titkos bukaresti egyezmény 916. augusztusában aztán meg ránk támad, ugye a Székelyföldre, tehát Erdének a kereti részére Székelyföldre, 916 ban orvul megtámadja Magyarországot. Kérem szépen, minden román katona a zsebében, tehát a legáti román katonák zsebében ott van egy térkép, hogy a Nyesztertől Tiszáig. És ez Románia hadi célja, miközben, ugye korábban szövetséges, aztán semleges Monarchiával kapcsolatban, ugye a háború kitörésekor. Tehát nagyon jól tudta a károlyi kormány, hogy még a területi követelések, hogy a csehszlovák területi követelések ismertek 1914-15-16-tól, térképeket adtak ki Párizsban, Londonban, Benestartot, Zúzzátok szét, Ausztria Magyarországot címe egy a Szorbomba, amelyiknek a szövege megjelent franciául, megjelent angolul ami benne van, hogy a Dunavonalát kérik Csehszlovákia déli határát. A Dunavonala Vác, Aszód, 60 gyöngyös, mezőköves, Miskol, Sátrajaúj és Uzsoki Hágó. Ez körülbelül 60 ezer négyzetkilométer. A románok 137 km-t követelnek a Tiszáig. A szerbek megkövetelik. úgy is egy döbbentes dolog, amikor 1849-ben ugye létrehozza a Ferenc József, a szerb bajdaságot a szerbek a rácok, akik ugye a magyarság ellen harcoltak ugye Bécs mellett a szabadság idején, azok megkapták jutalmul úgy a szerb aminek csak a negyed része volt körülbelül szerb a többi, meg magyar, meg német, meg egy ilyen nemzetiségű, és annak meghúzták például az északi határait, és annak az északi határa a és baja között kísértetiesen hasonlít a tri későbbi trian határhoz. Ez egy ki döbbenetes dolga. Tudták, hogy mire készülnek a Igen, államok. és mégis leszerelték a magyar hadsereget. Na most itt van a nagy, úgy hazárolás, hazárulás. Tudom, hogy ezért mostanában többen megfognak fognak külön, akik holott én nem tartom államférfinak. Sőt, hadolvassak itt be Zygmunt Freynek egy gondolatát, egy nyilatkozatából, a híres osztrák tudós, vagy német tudós, aki hát Tudjuk, hogy azért a magyarságot nem nagyon kedvelte, a következőt mondta. Hát ugye korábban értesült a Tisza István gróf meggyilkolásáról, aki egyébként meg tudta volna szervezni a magyar nemzet önvédelmét, mert a károlyi Mihálynak a legnagyobb bűne, hogy nem szervezte meg a nemzet önvédelmet, Tehát a nemzeti önvédelmet kellett volna megszervezni, nem azzal foglalkozni, most névköztársaság, most nem névköztársaság, most ilyen, meg olyan, meg amolyan nemzet önvédelmét kellett volna megszervezni a károlyi Mihálynak a következőt mondja 1918. november 18-án. Idézem. kérdése számomra, hogy a politikai bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a magyarok a sogróf közül a legokosabbikat Tisza István meggyilkolják, a legbutábbat Károlyi Mihály pedig megteszik miniszterelnöknek, idézetbe zárva. Na most mekkora volt a haderő? Nem kisebb ember, mint Bőn Vilmos, hadőgyi állampirkár, német nyelven megjelent emlékiratában írja le, hogy 1918. november 1-től december közepéig 1,2 millió magyarországi katonát szereltek le. Egy másik forrás még azt mondja, hogy december második felében még 300 ezer tehát 918 novemberébe és decemberébe másfél millió magyarországi katona jön haza, nem véletlenül mondom, hogy magyarországi, hiszen bennük közöttük vannak a magyarországi ruszinok, a szlovákok, szerbek, románok, és kérem szépen, kiszámolta, megnéztem, hogy éppen mennyi a magyar. Hát az 1910-es szerint Magyarország népességének 54,4% a magyar, ami azt jelenti, hogy körülbelül 816 ezer magyar ajkú katona jön haza a frontról. Ez megint csak hazusságok évtizedek óta a magyar történelemben, hogy a magyar katona nem akart harcolni, így meg úgy kényszerrel fegyverezték le, számos ezred jön hazalak tisztek vezetésével, teljes fegyverzetbe, ágyukkal, és vannak olyan helyek, ahol ellenállnak a kivezényelt katonabizottságoknak, meg kumbiláik által kivezényelt katonatanácsoknak, és nem akarják letenni a fegyver. Több helyen fegyveres összetűzés van. Tehát ezt a hadsereget egybe kellett volna tartani, kérem szépen, ha leszelelnek két-három ezer egészségi vagy szociálisokból, okokból, mert van otthon három gyereke, vagy két gyereke, stb., de biztos, hogy több százezer magyar katonát lehetett volna hadba tartani. Van olyan székely ezen, amely keresztül verekedi magát az olasz frontról, és megy haza a székelyföldre, mert a székelyföldet a kárai kormány teljesen védtelenül hagyja. Nem engedi a székely hadosztály szervezését sem igazából a Kratovél károinak, aki így elkezdte. Igen, tehát gyakorlatilag ez a hadsereg egybe tartható lett volna, és ezzel a hadsereggel a néprajzi határokat meg lehetett volna védeni. Mekkora volt a haderő, ez ami nem ránk nem támadt? 4000 csehszlovák katona törbe, hogy elfoglalja a 60 négyzetkilométert. December 10-etáján 15 ezer román katona van Erdélyben, hogy elfoglalja a 137 ezer négyzetkilométert. 20 ezer délszláv katona van a délszláv fronton délen. Aki jön, hogy Magyarországot elfoglalja, és a Belgrádi Konvencióval be is jönnek a Szeged baja pécs Szigetvár, Barcs vonalra. Szó volt itt Ausztriával kapcsolatban az Ansluszról. Ugye szó volt arról, hogy bejelentették az igényüket Nyugat-Magyarország területére. Mivel nyerték meg gyakorlatilag a győztes hatalmakat az osztrákok, hogy megkapják aztán 1919-ben Nyugat-Magyarországot? Mik voltak az érveik? Kik segítették őket, hogy ez megvalósuljon? Hát egyrészt az érveik azért elég gyenge lábakon álltak, hiszen 1867-es határokról az arról volt szó kezdeni a békekonferencián. Azért itt ki kell térni néhány dologra még. 1918. decemberében de több ilyen alakulatot küld nyugat elfoglalására Ausztria, többeket letartóztatnak, bíróság elé állítják őket, és Karai kormány meg fölmenti. Tehát tulajdonképpen közkedjelmet adnak nekik. Tehát ami elrettentő lett volna, hogy védjük a nyugati határait, és hogy ottan ne próbáljanak ott ilyen helyencállánt köztársaságot kikiáltani, meg ilyen. Tehát voltak ilyen próbálkozások, de nagyon jelentéten elővel 20-30-50 fős ilyen alakulatok jöttek be fegyveresen, hogy ne elfoglaljuk sopront, meg stb. A többi, Tehát voltak ilyen események. Na most, de Károlyi Kormány meg fölment, közkegyelmet adnakik. Tehát ez is egy elképesztő, tehát nem elretenti. Na most a kulcskérdés itt, hogy mi a kulcskérdés? Itt tulajdonképpen az egész kérdés egy kényszerpályára Terelődik a következővel, amikor 1918. november 3-án alájárják a pádovai vagy páduai németesen fegyverszünetet, akkor gyakorlatilag úgy írják alá a fegyverszünetet, hogy a Dias tábornok ugye az Antant részéről, véber tábornok meg az osztrák-magyar részről, hogy magyar, osztrák-magyar csapatok leteszik a fegyvert, de az olaszok nem teszik le. 24 óra múlva teszik majd csak le. És ez alatt, mivel nincs fegyverszönyet van, az olaszok egy puskalövés nélkül bevonulnak déltirolba, és elfoglalják a brender hágóig, mert az olasz nemzeti tudatba a brender hágóta, tudjuk, hogy az olasz egység utána a Olaszország északi határa volt, minden egy szakadt csizma szára, ugye a csizmának a szakadt szára. Na most ezt kiegyenesítettek a Brennerhágó ide nem, nem ez volt a lényege, hanem miért volt egy ilyen ahilles sarka az olaszoknak a Brennerhágó? Mert a római birodalom idején a római légiók a Brennerhágon keresztül vonultak Germániába, meg Gallia felé. Tehát az olasz nemzeti tudatban ez egy ilyen sarkalatos pont, és ezért akarták ezt megszerezni. És tulajdonképpen a déltiról elszakításáért Cserélbe kapja meg, fájdalom díjként Ausztria a nyugat-magyarországi területeket a Párizsi Békekonferencián. De azért rájátszanak az anslusz igényükre is. Ez rájátszanak, mert... Igen, ez is teljesen nyilvánvaló, rájátszanak, hogy hát Ausztriának nem kapja meg DélTealt, akkor természetesen csatlakoznak Németországhoz, és ezt tiltja meg a békekonferenciát. Tehát megtiltják Ausztriának az Anschlussot, amit aztán majd 20 év múlva Adolf Hitler megvalósít. Tehát, na most a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy ezt a területet, amit neki ítélnek, 4365 négyzetkilométer, tevez nem a Sopron is, meg is, meg a Pinkavölgyi falvak is, ezeket Ausztria katonailag nem tudja birtokba venni. Tehát 1920. december 31-én, amikor van a Trianoni diktátum után a, a Trianoni Magyarországon egy névszámolás, akkor tulajdonképpen az elszakításra már a békekonferencián kijelölt nyugat-magyarországi területen is van egy magyar népszámlálás. Tehát az utolsó magyar népszámlálás elszakított területen az a későbbi burgjálland területén van. Még Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban fölmerült egy másik elképzelés, ugye ez a csehk vetik föl Benes, konkrétan, ez a szláv koridor kérdése. Mi volt ez pontosan? Ezt már a párizsi emigrációjába Benes kidolgozta, hogy tulajdonképpen, mivel sikerült már megszerezni a Kárpátalját, tehát már a gyűrű gyakorlatilag már bezárult, nem bezárult. Csehszlovákia, Románi és a Délszláv királyok ugye körbevette teljesen Magyarország. Nyugat-Magyarország felé ez nyitott, viszont benne szeretett volna egy csehszlovák délszláv királyságon egy koridort, egy folyosót. Ez egy olyan 200 km széles pozsonytól indulva, és egész tulajdonképpen a a nyugati fele, így Veszprém, Nagykanizsa, tehát így lefelé egészen, tehát ezen a vonalon. És azért, hogy északi szlávállamot és a szövetséges államot összeköss egy folyosóval. Na most ez már azért az a Párizsvéke konferenciának egy kicsit sok volt, és tulajdonk az, hogy Nyugat-Magyarországnak ez a korridornak a nagy része, az nem, nem kapta meg Csehszlovákia a koridor nagy részét, hanem ez tulajdonképpen a bene által igényelt koridornak ugye a nyugati sávja a mai Burgelland. Tehát ez egy nagyon érdekes. Mert itt volt egy ilyen, hogy azt mondta, hogy ha már nem kapja meg Csehszlovákia a koridort, és Pozsonyból nem tudja, hogy a Pozsony csorna, szeldemölk, tehát így megy a vasútvonal Nagykan és lefelé, felé, ugye dél felé, akkor már legalább Ausztriánál maradjon a Nyugat-Magyarország. Ugye? És tulajdonképpen Benes erősítettem a béke konferencián, és járta ki Ausztriának egyfajta módon még, ugye, mert hogy szegény, ugye elveszítette dél tehát kapja meg Nyugat-Magyarországot, de úgy kapja meg ezt a Nyugat-Magyarországot, hogyha Magyarországgal, Benes, ha Magyarországgal Csehszlovákia összevész, vagy háborús konfliktusba keveredik, akkor neki nyugaton, Auszián köröztül legyen még egy vasúti összeköttetése a Dészlávállal. 1919-ben, amikor a békekonferencián Ausztria ügyét tárgyalják, akkor még a az eredeti történelmi határok szerepelnek a tervekben. Mikor merül fel és ki veti fel, hogy Ausztriának szüksége lenne a nyugat-magyarországi területekre? Woodrow Wison, amerikai elnök, Masarik és Benesugallatára veti föl, hogy úgy tudja, hogy a két ország itt, itt, itt a valami határvitája van, és közben az teljesen ellentétes volt a, a kori nemzetközi joggal, hogyha a két ország nem veti fel egy békekonferencia, hogy neki határvitája van, akkor a békekonferencia abból volna, nem is foglalkozik vele, hiszen az teljesen rendben van. Tehát sem Ausztria nem kérdőjelezi meg az 1867-es Magyarország határát, sem Magyarország. Hivatalosan már Hivatalosan, a békekonferencia fel. A Békekonferencián fel. nem veti fel. Egyik se vetik. Ausztria se veti fel. Az olaszok meg a többiek tiltakoznak ellen, hogy ezt hát, elnök úr, ezt nem, nem ide való. Hát nem, sem Magyarország nem kéri, sem Ausztria nem kéri, hogy minek van. És akkor Woodrow Wilson, az, aki addig erőlködik, míg végül a békekonferencia ezt napirendre fűzi. Gyakorlatilag összefoglalva, hogyan kerül végeredményben Nyugat-Magyarország Ausztriához? Hát az egyik dolog ugye a déltirolért kárpótlás, a másik vonal pedig itt a Benesnek ugye a Slav koridor és az azzal kapcsolatos csatározások, de aki kezdeményezi ezt az egészet, az önökében Woodrow Wilson, aki megkérdezi az 1867-es Magyarország határokat. Mai adásunkban Nyugat-Magyarország első világháború utáni sorsáról beszélgettünk Botlik József történésszel. Holnap, ha ugyanebben az időpontban velünk tartanak, érdekes részleteket tudhatnak meg arról, hogy az elcsatolt nyugat-magyarországi területek egy részét miként sikerült megmenteni. Mostani adásunkat a Kosutadon 23 óra 36 perctől ismét meghallgathatják. Korábbi adásaink pedig a médiaklik.hu oldalon megtalálhatók. Köszönöm figyelmüket, Hatos Gyulát hallották.